Проте, містер Дарсі не сказав майже нічого, а містер Герст – взагалі нічого. Перший розривався між захватом, викликаним тим чудернацьким кольором, якого швидка хода надала обличчю Елізабет, із сумнівами щодо необхідності виряджатись на Одинці в таку далеку дорогу. Другий думав лише про свій сніданок. На свої розпитування про сестру вона отримала відповідь не надто оптимістичну. Спала місіс Беннет погано, і хоча вона була вже на ногах, їй було несила сила полишити кімнату через дуже високу температуру та погане самопочуття. Еліса побажала, щоб її негайно провели до неї. А Чейн дуже зраділа, коли побачила її, бо у своїй записці не наважилась попросити її прийти, побоюючись викликати тривогу чи завдати зайвого клопоту. Однак їй було важко багато розмовляти. І коли міс Бінглі залишила їх у двох, вона не сказала майже нічого, крім слів вдячності за ту доброту, з якою до неї ставилися, тож Еліза просто мовчки доглядала за нею. Коли сніданок закінчився, двоє сестер приєдналися до них. Коли Еліза побачила, з якою ніжністю і турботливістю ставляться вони до Джейн, то вона сама почала відчувати до них симпатію. Прийшов аптекар. Оглянув хвору і сказав, як і можна було очікувати, що вона сильно застудилась і що вони мусять ретельно за нею доглядати. А ще він порадив Джей не вставати з ліжка і пообіцяв їй якісь ліки. Вона відразу ж скористалася порадою, бо температура в неї підвищилася, а голова розболілася ще більше. Елізабет Ніна мить не полишала її. Сестри теж підходили досить часто, їм усе одно нічого було робити, бо чоловіки поїхали в гості. Коли годинник пробив третю, Елізабет зрозуміла, що пора йти про що й сказала з великою неохотою. Міс Бінглі запропонувала їй карету, і лишилося тільки трохи натиснути на Елізабет, щоб вона погодилась, як Джейн виявила таку стурбованість її від'їздом, що Міс Бінглі довелося змінити пропозицію скористатися каретою на пропозицію залишитися на певний час в Недерфілді. Елізабет з великою вдячністю погодилась, а до Лонгберна послали слугу, щоб той сповістив родину про вимушену затримку, і приніс чисте вбрання. Гортість і упередження Джейн Остен Розділ 8. О п'ятій годині дві хазяйки пішли вдягатись, а о пів на сьому Елізабет запросили до обіду. На численні вічливі розпитування, що полилися невпливним потоком, тільки не почався обід і під час яких Елізабет з приємністю для себе відзначила велику стурбованість містера Бінглі станом здоров'я Джейн, вона не могла дати втішної відповіді. Її сестрі зовсім не стало краще. Сестри, зачувши це… Ще двічі-тричі повторили, які вони засмучені, як це взагалі жахливо, коли хтось сильно застуджується. І як сильно їм не подобається хворіти самим. А потім про цю тему і не згадували. Їхня байдужість до Джейн, коли їй не було поруч, поновила в Елізабет усю її початкову неприязнь до них. Єдиним з компанії, хто викликав у неї хоч якусь симпатію, був їхній брат. Його турбота про Джейн була очевидною а та вічливість, з якою він ставився до неї самої, надзвичайно приємною. Тож Еліза без мірою позбулася відчуття, що вона тут не звана гостя, а саме такою, як їй здавалось і вважали її всі інші. Всі інші її вже ледь помічали. Міс Бінглі пожадливо прислухалась і придивлялась до містера Дарсі. Сестра її з не меншою пожадливістю робила те саме. А містер Герст, поруч з яким сиділа Елізабет, був м'явий чоловічок, котрий жив для того, щоб пити, їсти і грати у карти. Він так і не зметикував, що сказати, коли дізнався, що їй більше подобаються прості страви, а не рагу. Коли обід скінчився, Елізабет гутенько повернулася до Джейн, а міс Бінглі почала гудити її відразу ж по тому, як за нею зачинилися двері. Виявилося, що і манери у неї погані, суміш бундючності та нахабства, і розмову підтримувати вона не вміє, і взагалі не має вона ні стилю, ні смаку, ні краси. Місіс Герст, яка була тієї ж думки, додала, коротше кажучи, вона може похвалитися тільки тим, що вона прекрасний ходок, і більше нічим. Ніколи не забуду, як вона виглядала сьогодні вранці, а виглядала просто якоюсь несамовитою. Твоя правда, Лугізо, я ледь не розреготалась. Її прихід – така дурість. Це ж треба мчати полем через те, що сестра застудилась. А її волосся – неохайне, розпатлене. Та отож, а її нижня спідниця? Гадаю, ти бачила її нижню спідницю? Вона вся була у грязюці, цього не змогло приховати навіть приспущене плаття. Може, змальована тобою картина єй надзвичайно точною, Луїзу? – мовив містер Бінглі. Але все це уникло мого погляду. Мені здалося, що міс Елізабет Беннетт виглядала надзвичайно добре, коли зайшла сьогодні вранці до кімнати, а її брудної нижньої спідниці я просто не помітив. А ви, містер Дарсі, ви ж просто не могли цього не помітити, запитала міс Бінглі. Я схильна думати, що вам зовсім не хотілося б, аби подібним чином виглядала, скажімо, ваша сестра. Звичайно не хотілося б пройти три, чотири, п'ять чи скільки там, миль по коліна у грязюці і до того ж сама, абсолютно сама. Цікаво, що вона хотіла цим сказати. Як на мене, то в такий задиракувато-хвалькуватий спосіб вона хотіла продемонструвати свою самостійність і свою селюдську байдужість до правил пристойності. Вона хотіла продемонструвати свою любов до сестри, і це дуже похвально, сказав містер Бінглі. «Боюся, Дарсі, зауважила міс Бінглі майже пошипки, «що ця пригода похитнула ваше захоплення її чарівливими очима». «Аж ніяк», – відповів той, – «швидка хода тільки додала їм сяйності». Після цієї фрази на деякий час запала тиша. Потім озвалася місіс Герст. «Я почуваю надзвичайну повагу до Джейн Беннет. Вона, дівчина, дійсно надзвичайно гарна. Я всім серцем бажаю їй вдало вийти заміж». Але при таких батьках і за відсутності знатних родичів боюся, що шансів на це вона немає ніяких. Ти, наче казала, що їхній дядько, адвокат у Мертоні. Так, і вони мають іще одного він живе десь поблизу Чіпсейда. Велике бе, нічого не скажеш, зауважила її сестра, і вони обидві весело загиготіли. Та нехай хоч усі їхні родичі живуть у Чіпсайді, це не зробило б сестер Бенет менш приємними ані на гран, скрикнув Бінглі. Але це суттєво зменшило їхні шанси вийти заміж за чоловіків зі становищем, відповів Дарсі. У відповідь на цю репліку Бінглі промовчав. Зате його сестри радо з нею погодились. І певний час весело втішалися з приводу простолюдних родичів своєї дорогоцінної подруги. Але коли до них знову повернулися ніжні подружні почуття, то вони полишили їдальню і попрямували до неї в кімнату, а потім сиділи біля Джейн, аж доки їх не покликали до кави. Джейн почувалася ще дуже погано, і Елізабет не відходила від неї ні на крок до самого вечора, коли з полегшенням пересвідчилася, що сестра її заснула, і коли вона скоріше через вічливість, ніж через бажання пішла вниз до вітальні. Зайшовши до кімнати, застала все товариство за грою в мушку. Її негайно запросили приєднатися. Але вона, здогадуючись, що гра йде по-крупному, відмовилась, пославшись на необхідність догляду за сестрою. А потім сказала, що деякий час побуде внизу і трохи почитає. Містер Герст отетеріло витріщився на неї. «Вам цікавіше читати, ніж грати в карти?» – запитав він. «Це щось оригінальне». Міс Елізабет, сказала міс Бінглі, карти терпіти не може. Книги для неї все. інше ж її просто не цікавить. Я не заслуговую ні на таку похвалу, ні на такий осуд, вигукнула Елізабет. Книги для мене далеко не все. Інші речі мене теж цікавлять і дають мені на солоду. Як на мене, то ви отримаєте насолоду від догляду за вашою сестрою, – сказав Бінглі. Сподіваюся, що незабаром насолода ваша зросте, коли ви побачите її при доброму здоров'ї. Елізабет подякувала йому за таке співчуття, а потім підійшла до столу, на якому лежали декілька книжок. Містер Бінглі відразу ж запропонував принести їй іще книжок. Оце, власне, було і все, що складалася його бібліотека. Звичайно, хотілося б, аби моя книгозбірня була більшою. Вам на втіху, а мені на честь. Але я лінивий і, маючи книжок небагато, читаю їх іще менше. Елізабет запевнила його, що прекрасно обійдеться тими книгами, що були в кімнаті. «Просто ти, – вдаюйся, – мовила міс Бінглі. І чому це мій батько залишив нам у спадок таку нечисленну книгозбірню? От у вас в Пемберлі бібліотека просто прекрасна, Дарсі. Іншою вона просто не може бути, бо являє собою витвір багатьох поколінь. Та ви й самі зробили до неї чималенький внесок, бо завжди купуєте книги». Не розумію, як можна нехтувати родинною бібліотекою в такі часи, як наші. Нехтувати? Я певна, що ви нічого не шкодуєте, аби примножити красу і привабливість вашої шляхетної домівки. Чарльзе, коли ти матимеш свій власний будинок, сподіваюся, що він матиме хоч якусь дещицю тієї краси, яку має Пемберлі. Я теж сподіваюся. Але я дійсно раджу тобі придбати будинок у тій же місцевості, а за зразок взяти Пемберлі. Немає в Англії гравства кращого за Дербішир. «Я цілковито підтримую цю ідею. Візьму і куплю Пемберлі, якщо Дарсі мені його продасть. Я говорю лише про реальні можливості Чарльза. Та годі, тобі, Керолайн, я і справді думаю, що краще Пемберлі придбати, ніж намагатися копіювати». Елізабет так зацікавила ця розмова, що вона ледь не забула про свою книгу. Потім зовсім відклала її і, присунувшись ближче до картярського столу, влаштувалася між містером Бінглі та його старшою сестрою і почала спостерігати за грою. Міс Дарсі сильно підросла за час, що минув з весни, запитала міс Бінглі. мабуть, вона буде такою на зріст, як і я. Гадаю, що так уже зараз вона така ж зростом, як і міс Елізабет Беннет, а може, навіть і трохи вища. Так хочеться знову її побачити, ні з ким іншим я не спілкувалася з таким задоволенням, як із нею. Який вигляд, які манери, така розвинена й освічена для свого віку, а на фортепіано вона грає просто чудово. Дивно, як тільки у дівчат вистачає терпіння ставати такими освіченими й розвиненими. Вони зараз усі такі. Усі молоді дівчата розвинені та освічені. Що ти маєш на увазі, мій любий Чарльзе? Саме це я і маю на увазі. Всі вони добре малюють, клеять ширми, в'яжуть гаманці. Щось я не пам'ятаю дівчат, які б не вміли всього цього робити. А про дівчину, котру представляють уперше, неодмінно скажуть, що вона надзвичайно розвинена та освічена. Ваш перелік найбільш розповсюджених достоїнств дуже близький до істини, зазначив Дарсі. Таку характеристику застосовують зараз до будь-якої жінки, котра вміє зв'язати гаманець чи наклеїти ширму. Але я зовсім не погоджуюсь із вашою оцінкою дівчат в цілому. Тут я не можу похвалитися. Серед усіх моїх знайомих я знаю найбільше шести, котрі дійсно розвинені та освічені. І я не знаю, підтримала міс Бінглі. Значить, зазначила Елізабет, у ваше поняття розвиненої та освіченої жінки ви вкладаєте дуже великий сенс. Так, я дійсно вкладаю в нього дуже великий сенс. А вже ж, вигукнула його вірна помічниця, по-справжньому розвиненим та освіченим може влажатися лише той, хто набагато переважає те з чим зазвичай доводиться зустрічатися. Щоб заслужити таку характеристику, жінці треба дуже добре знатися на музиці, співах, малюванні, танцях та сучасних мовах. А щоб ця характеристика не була заслуженою лише наполовину, жінці, крім усього цього, треба ще мати щось неординарне у своїй зовнішності, у тональності голосу, а також у манері рухатися, звертатися і висловлюватися. Так, їй треба мати все це, зауважив Дарсі, але до всього цього їй треба додати те, що дуже суттєве – розвиток власного розуму через прочитання великої кількості книжок. Тепер я не дивуюся, що ви знаєте лише шістьох розвинених та освічених жінок. Дивно, що ви їх знаєте взагалі. Ви так суворо ставитеся до власної статі, що вам це дивно?» Особисто я ніколи такої жінки не зустрічала. Особисто я ніколи не бачила, що пописані вами якості, неабиякі розумові здібності, освіченість і елегантність поєднувалися в одній жінці. Місіс Герст та міс Бінглі енергійно запротестували проти такого заперечення, стверджуючи, що вони знали багатьох жінок, котрі відповідали такому опису. Але тут містер Герст закликав їх до порядку, гремствуючи на їхню неуважність до гри. Тим самим розмові було покладено край. І незабаром Елізабет полишила кімнату. Елізабет мовила мізбінглі, дочекавшись, коли за тією зачинилися двері. Це одна з тих дівчат, які пропонують себе представникам іншої статі, шляхом приниження статі власної. Мушу сказати, що з більшістю чоловіків такий номер проходить вдало. Але, на мою думку, це нікчемна хитрість, украй дешевий трюк. Не підлягає сумніву, відповів Дарсі, на котрого головним чином і було розраховане це зауваження, що хитрість присутня в усіх безвинятку засобах, якими користуються жінки, щоб здобути собі чоловіка. Все, що має хоч якесь відношення до хитрощі, викликає огиду. Міс Бінглі не була настільки задоволеною такою відповіддю, щоб продовжувати розмову на цю тему. Невдовзі Елізабет знову вийшла до них. Але сказала тільки, що її сестра почувається гірше і що вона не може її полишити. Пінглі зашадав, аби негайно послали за містером Джонзом. Його ж сестри, переконані у некорисності порад сільських ескулапів, запропонували терміново викликати з міста яке-небудь світило медичної науки. Елізабет і чути про це не хотіла, але до поради їхнього брата не проти була й прислухатися. Тож вирішили, що коли стан міс Беннет вирішальним чином не поліпшиться, то містера Джонса викличуть рано вранці. Бінглі місця собі не знаходив, а його сестри заявили, що вони почуваються вкрай нещасними. Своє горе вони заглушали післявечері співами на два голоси, а їхній брат, не знаходячи кращого виходу своїм почуттям, наказав економці, щоб хворій дівчині та її сестрі приділялася вся можлива увага. Гордість і упередження Джейн Остен, розділ 9 Більшу частину ночі Елісабет провела в кімнаті своєї сестри. А вранці мала приємність дати більш-менш оптимістичну відповідь на розпитування економки, яку прислав містер Бінглі, а потім на розпитування двох елегантних дамочок, що прислужували його сестрам. Однак, незважаючи на поліпшення, Елізабет довелося надіслати до Лонгберна записку з побажанням, щоб її мати сама навідала Джейн і отримала власне уявлення про стан її здоров'я. Записку відправили негайно. І так само негайно було виконане побажання, що в ній містилося. Міс наймолодшими дочками прибула до Недерфілда невдовзі після того, як родина закінчила снідати. Якби Місіс Беннет пересвідчилася, що Джейн загрожує очевидна небезпека, то почувалася б украй нещасною. Але вона вдовольнилася тим, що хвороба її дочки тривоги не викликала і тому зовсім не бажала їй швидкого одужання, бо воно могло б спричинити до її відправки з Недерфілда. Через це вона й слухати не хотіла Джейн, коли та пропонувала відвести її додому. До того ж аптекар, який прибув приблизно в той же час, теж вважав це небажаним. Місіс Беннет трохи посиділа з Джейн, а потім з'явилася місіс Бінглі і зробила їм запрошення, тож мати і три її дочки пройшли до сніданкової кімнати. Зустрівши їх, Бінглі висловив надію, що місіс Беннет застала Джейн у стані не гіршому за той, на який сподівалася. На жаль, це не так, добротію, відказала вона. Дочка надто хвора, щоб її відправляти додому. Містер Джонс каже, що про це ще рано думати, тож дозвольте нам ще трохи зложити вашою добротою. Відправити додому? скрикнув Бінглі. Про це й думати не слід. Певен, що моя сестра й слухати не захоче про від'їзд. Можете не сумніватися, пані, холодно й чемно мовила міс Бінглі. Доки міс Беннет залишатиметься в нас, за нею доглядатимуть найліпшим чином. Місіс Беннет уся розсипалась у подяках. Поправді кажучи, додала вона, якби не такі добрі друзі, то не знаю, що з нею сталося б, поза Джейн і справді дуже хвора і почувається дуже погано, хоча виявляє при цьому неабияку терплячість. Вона завжди така, я ніколи не зустрічала в дачі більш лагідної. Я часто кажу своїм іншим дівчатам, що вони нігті їй не варті. У вас тут така гарна кімната, містере Бінглі, а вид на ту гравійну алейку просто чарівний. «Не знаю, чи я в окрузі місцина здатна зрівнятися з Недерфілдом. Сподіваюся, що ви не полишите цей маєток просто так похабцем, хоча й орендували його на короткий термін. «Усе, що я роблю, я роблю похабцем», – відповів Бінглі. «Тому якщо я вирішу полишити Недерфілд, то зроблю це протягом п'яти хвилин. Однак наразі мені здається, що я осів тут надовго». «Саме цього я від вас і чекала», – сказала Елізапет. «Ви що, починаєте розуміти мене?» – скрикнув він, обертаючись до неї. «А вже ж! Я розумію вас прекрасно!» Хотілося б вважати це компліментом, але боюся, що людина, в якій легко розібратися, виглядає жалюгідно. По-всякому буває. Якщо людина має глибокий і складний характер, це ще не означає, що в ній важче або навпаки легше розібратися, ніж у людині вашої вдачі. «Лізі!» – вигукнула її мати. «Не забувайся і не удавайся тут до вибриків, котрі тобі дозволяють удома». А я і не знав швидко продовження Бінглі, що ви займаєтесь вивченням людських характерів. Це, напевно, дуже цікава справа. Так, але не захоплююча річ це вивчення складних характерів, саме складність і робить їх цікавими. Загалом сільська місцевість неспроможна надати велике розмаїття суб'єктів такого дослідження, зазначив Дарсі. На селі ви обертаєтеся в дуже обмеженому і незмінному колі знайомих. Але одна й та сама людина змінюється такою значною мірою, що в ній завжди знаходить щось нове. Безперечно, вигукнула місіс Беннет, ображена тією манерою, в якій він говорив про село. Запевняю вас, на селі цього ж ніяк не менше, ніж у місті. Всі були дуже здивовані, а Дарсі трохи подивився на неї, а потім мовчки відвернувся. Місіс Беннет, котрій навернувся, що вона взяла над ним гору, заходилася розвивати свій тріумфальний успіх. Зі свого боку, я не вважаю, що Лондон має якісь великі переваги над селом, окрім крамниць та громадських місць. На селі набагато приємніше. Правда ж, містере Бінглі? Коли я на селі, – відповів він, – то мені зовсім не хочеться повертатися до міста. А коли я в місті, то виходить навпаки. І село, і місто мають власні переваги, і я почуватимуся однаково добре і там, і там. Це тому, що у вас така вдача. Але ж отой пан, вона поглянула при цьому на Дарсі, здається, вважає, що село – це взагалі ніщо. «Та годі, мамо, ви помиляєтесь, – сказала Елізабет, червоніючи за свою матір. – Ти зовсім не зрозуміла містера Дарсі. Він хотів лише сказати, що на селі не зустрінеш такого розмаїття людей, як у місті, і ти мусиш визнати, що так воно і є. Серденько, та ніхто й не казав, що це не так». Але щодо кількості людей в нашій окрузі, то мало є таких, де мешканців більше, ніж у нас. Я знаю, напевне, що ми підтримуємо стосунки з 24-ма родинами. Лише небажання поставити Елізабет у неприємне становище допомогло Бінгі зберегти незворушений вираз обличчя. Однак його сестра була меч-делікатною, і тому з дуже промовистою посмішкою поглянула на містера Дарсі. Елізабет, бажаючи сказати щось таке, що відвернуло б думки її матері від цієї теми, швидко спитала її, чи не заходила бува до Лонгберна Шарлота Лукас, після того, як сама вона пішла провідати Джейн. Так, заходила вчора разом зі своїм батьком. Сер Вільям такий приємний, правда ж, містере Бінглі? Такий сильний, такий шляхетний і невимушений. І для кожного в нього знайдеться, що сказати. Саме так я уявляю собі добре виховання. Ті ж, хто про себе дуже високої думки і ніколи не зволять відкрити рота, даремно вважають, що саме вони і є гарно вихованими. Шарлота з вами обідала? Ні, вона воліла піти додому. Стається для того, щоб допомогти з приготуванням солодких пиріжків. Що стосується мене, містере Бінглі, то для такої роботи я завжди тримаю слух, і мої дівчата виховані по іншому, але кожен сам собі суддя. А сестри Лукас, дівчата, дуже приємні, запевняю вас. Шкода, що вони не красиві. Ні, я зовсім не думаю, що Шарлота дуже не показна, до того ж, вона наша добра подруга. Стається, вона дуже приємна молода жінка. Ну що ж ви, звичайно ж, але все одно треба визнати, що вона негарна. Гладді Лукас сама про це часто говорила. І застрила мені, що дійсно не часто зустрінеш дівчину гарнішу за Чейн. І це всі кажуть, це не лише моя небестороння думка. Коли їй було тільки 15, і ми приїздили в місто до мого брата Гардінера, один пан так закохався в неї, що невістка вже думала, він зробить їй пропозицію, доки ми будемо в Лондоні. Але чомусь він цього не зробив. Може, вона здалася йому надто молодою? Однак він присвятив і декілька віршів, причому дуже непоганих. І на тому його любові скінчилася, роздратована сказала Елізабет. Мені здається, що ж така ж доля спіткала не одну палку пристрасть. Цікаво, хто перший здогадався лікуватися від любові за допомогою поезії, спосіб дуже ефективний. Я завжди вважав поезію поживою любові. Може, якщо йдеться про любов витончену, міцну і чисту, будь що може бути поживою для почуття, що вже стигло зміцніти. Але якщо це лише херлява і непевна симпатія, то я переконана, вистачить одного гарного сонета, щоб вона віддала Богу душу. Дарсі лише посміхнувся, а загальна мовчанка, що настала після цих слів, змусила Елізебет тремтливо очікувати, чи не вісміється матінка знову за своє. Їй дуже хотілося комогош швидше щось сказати, але нічого не спадало на думку. Тож після нетривалої тиші місіс Беннет знову почала дякувати містеру Бінглі за його доброту до Чейн, і вибачатися за ті незручності, що їм завдає ще Лізі Містер Бінглі відповідав невимушено й чемно, що змусило до чемності також його молодшу сестру, котра висловилася, як і належить у таких випадках Свою роль вона грала не надто вдало але місіс Бене цим усе одно вдовольнилась і невдовзі веліла подати карету. Тут наймолодша і дочка, наче за сигналом, виступила вперед. Протягом усього візиту двоє дівчат увесь час про щось перешіптувались. І в результаті наймолодша з них до Кірлова нагадала містеру Бінглі, що коли він вперше з'явився в їхній окрузі, то обіцяв влаштувати бал в Недерфілді. Лідія була високою і впевненою в собі дівчиною міцної статури, з добродушним виразом обличчя, що мало прекрасний колір. У своєї матері вона була улюбленицею і завдяки цьому ще у ранньому віці почала з'являтися у товаристві. Вона відзначалася надзвичайною життєрадісністю і природженим почуттям власної значущості, котре переросло в самопевненість через люб'язну увагу з боку офіцерів, котрі відчули прихильність до лєдії завдяки щедрим обідам, що їх давав її дядечко, а також завдяки її невимушеним манерам. Тому вона без всякої ніяковості звернулася до містера Бінглі з приводу балу і напрямки нагадала йому про його обіцянку, додавши при цьому, що коли він її не дотримається, то не обереться ганьби на весь світ. Його відповідь на такий раптовий напад прозвучала прекрасною музикою у вухах її матінки. «Запевняю вас, що я абсолютно готовий виконати свою обіцянку. Коли одужає ваша сестра, то, будь ласка, ви самі зможете назвати точну дату балу. Ви ж не збираєтеся танцювати під час її хвороби». Лідія заявила, що вона задоволена почути. «Так, звичайно, краще почекати, доки не удужує Джейн». А там дивись, і капітан Картер повернеться до Меротона. «А після того, як бал влаштуєте ви, я наполягатиму, щоб вони теж влаштували бал. Я скажу полковникові Форстеру, що коли він цього не зробить, то це буде ганьба на весь світ. Після цього місіс Беннет із дочками поїхала». А Елізабет відразу ж повернулася до Джейн, залишивши свою поведінку та поведінку своїх родичів, на поталу коментарям з боку двох дамочок та містера Дарсі. Жінки почали гудити її, однак, незважаючи на всі ті шпильки, що їх відпускала міс Бінглі з приводу прекрасних очей, їй так і не вдалося залучити останнього до цього заняття. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ десятий. Наступний день минув майже так само, як і попередній. Кілька вранішніх годин місіс Герст та міз Бінглі провели з хворою, яка хоч і поволі та одужувала. А ввечері Елізапет приєдналася до товариства у вітальні. Однак на цей раз столика для гримушку не було. Містер Дарсі писав листа своїй сестрі, а міс Бінглі, сидячи біля нього, спостерігала за цим процесом, час від часу заважаючи йому проханнями Приписати що небудь от свого імені містер Герст і містер Бінглі грали в пікет, а місіс Герст дивилася за грою. Елізабет зайнялася шитвом, не без цікавості прислухаючись до розмови між Дарсі та його приятелькою, безперервні похвали спокою міс Бінглі, чи то стосовно його почерку, чи то стосовно акуратності рядків або обсягу самого листа. Усполучені з тілковитою байдужістю до похвали, яку виявляв Дарсі, складали цікавий діалог, котрий повністю збігався з уявленням Елізабет про кожного з них. Міс Дарсі так зрадіє, коли отримає цього листа, він не відповів. «Ви так незвично швидко пишете. Ви помиляєтесь, я пишу досить повільно. Мабуть, протягом року вам доводиться писати дуже багато листів, і ділових також. Вони видаються мені такими нудними». Тож радійте, що займатися ними випадає мені, а не вам Будь ласка, напишіть вашій сестрі, що я скучила за нею На ваше прохання я вже одного разу це зробив Стається, ваше перо погано пише Давайте я вам його застругаю Я дуже добре вмію це робити Дякую, але я завжди сам гострю свої пера Як вам дається писати такими рівними рядками? Він промовчав «Перекажіть вашій сестрі, що я рада її успіхам у Гріна Арфі, і будь ласка, напишіть їй, що я просто в захваті від виконаного нею чудового ескізу столу, і що мені він видається набагато кращим за той, який зробила міс Грантлі. Може ви мені дозволите відкласти ваші захвати до мого наступного листа? Наразі я не маю для них належного місця». «О, це не має великого значення. Все одно я побачу її в січні. А ви завжди пишете їй такі прекрасні довгі листи, містер Дарсі. Зазвичай вони довгі, а прекрасні вони чи ні, вирішувати не мені. Я завжди вважала, що людина, здатна писати довгі листи, не може писати погано. «Керолайн, такий комплімент для Дарсі не годиться», – скрикнув її брат. «Тому що листи даються йому нелегко. Він намисно підшукує якомога довші слова, правда ж, Дарсі? Мій стиль письма дуже різниця від твого». «А вже ж», – вигукнула міс Бінглі, – «Чарльз пише так надбало, половину слів він забуває написати, а решту викреслює». Мої думки линуть так швидко, що мені бракує часу висловлювати їх, тому адресати інколи нічого не розуміють у моїх листах. Містере Бінглі, звернулася до нього Елізабет, ваша скромність усуває будь-яке бажання дорікати вам. Немає нічого більшоматливого, мовив Дарсі, ніж удавана скромність. Часто за нею криється лише зверхнє стелення до чужої думки, а інколи приховане самовихваляння». А до якого з цих двох типів ти відносиш мій недавній невеличкий вияв скромності? До непрямого самовихваляння, бо в дійсності ти пишаєшся недоліками свого письма, тому що вважаєш їх спричиненими швидкістю твоїх думок і власною недбалістю при висловленні їх у листі. А останнє на твоє переконання, не будучи похвальним, є за те дуже оригінальним. Той, хто має здатність робити щось швидко, завжди вихваляє цю свою якість. Часто не звертаючи ніякої уваги на недбалість виконання. Коли ти казав сьогодні вранці міс Беннет, що збираючись покинути недерфілд, зробиш це за п'ять хвилин, у твоїй уяві це мало бути панагіриком, з чимось накштал компліменту самому собі. А чи дійсно гідна похвали така поспішність, при якій ідеш кереберить дуже важлива справа, і від якої немає ніякої користі ні тобі, ні іншим людям? «Ході, досить!» – вигукнув Бінглі. «Це вже занадто. Згадувати ввечері всі ті дурущі, що були сказані вранці. І все ж, слово честі. Я вірив у правдивість того, що говорив про себе. І зовсім не намагався виглядати моторним та безтурботним, аби лише сподобатися дамам. Може, ти й вірив у те, що говорив?» Але я зовсім не переконаний, що ти справді покинув би маєток із такою пруткістю. Твоя поведінка залежала б від випадковості так само, як і поведінка всіх тих, кого я знаю. І коли буранці, сідаючи на коняти, почув від свого друга «Бінглі краще вирушай наступного тижня», то можливо ти так і вчинив би, зостався б, а після подальших умовлянь узагалі міг залишитися іще на місяць. Цим ви лише довели, що містер Бінглі здатен чинити всупереч своїм звичкам, і тим самим висловили йому похвалу ще більше, ніж та, на яку спромігся б він сам. Я безмечно вдячний вам за тему в Бінглі, що слова мого друга ви обернули на комплімент піддатливості моєї вдачі. Але боюся, що тим самим ви приписуєте цьому панові те, чого він зовсім не мав на увазі. Він бо прекрасно знає, що в подібних обставинах я навіть рись відмовився б скористатися такою порадою і поїхав би якомога швидше». То, значить, містер Дарсі вважає, що поспішність вашого початкового наміру компенсувалася б тією впертістю, з якою ви його виконали б? Знаєте, я не зовсім уявляю, про що йдеться, нехай Дарсі сам тлумачить те, що сказав. Тобі хочеться, щоб я тлумачив думки, які ти чомусь вважаєш моїми, хоча я цього ніколи не стверджував. Однак, якщо розглядати цю справу так, як подали її ви, міс Бенет, то вам слід пам'ятати, що той приятель, котрий начебто бажав його повернення додому і відкладення від'їзду, пропонував це просто так, без жодного аргументу, на користь доречності такого кроку. Ага, значить, коли людина швидко й легко погоджується з умовляннями свого приятеля, то це для вас недостоинство. Коли людина погоджується зі своїм приятелем, не будучи при цьому переконаною, то це не робить честі розумовим здібностям їх обох. Здається, містер Дарсі, ви не враховуєте впливу дружби на симпатії Повага до того, хто просить, часто змушує пристати на прохання Навіть не чекаючи раціональних доказів на його користь Я не обов'язково маю на увазі запропонованими вами уявну симпатію щодо містера Бінглі Ми можемо почекати, доки виникне подібна обставина Після чого матимемо можливість обговорити обережність його подальшої поведінки Але в звичайних і простих ситуаціях, що виникають між друзями Коли один умовляє іншого змінити свою думку з не дуже важливого питання, хіба ж ви подумаєте погано про людину тільки тому, що вона погодилась з чимось бажанням, не чекаючи на раціональні докази. А чи не краще було б, перш ніж продовжувати цю тему, більш точно визначити міру важливості, властивої цьому проханню, а також міру дружніх почуттів, що існують між сторонами? А як же, скрикнув Бінглі, давайте заслухаємо всі подробиці, не забуваючи про їхню відносну висоту та розміри, бо вони матимуть таке велике значення у нашій суперечці, про яке ви навіть і не підозрюєте, міс Беннет. Запевняю вас, що коли б Дарсі не був таким кремезним високим чолов'ягою, то я не виявив би на його адресу і половини своєї поваги. Мушу вам сказати, що в певних ситуаціях і в певних місцях я не зустрічав персони жахливішої за Дарсі, особливо у неділю ввечері, коли йому нема чого робити. Містер Дарсі посміхнувся. Та Еліза сталося, що він усе-таки образився, і тому вона не стала сміятися. Міс Бінглі ревно кинулася захищати його від таких недолугих звинувачень і зробила докір своєму братові за те, що той верст такі дурниці». «Я розумію твій задум, Бінглі», – мовив його друг. «Ти не любиш сперечатися, і саме тому ти цю суперечку прагнеш якомога швидше зам'яти». «Можливо, саме цього я і прагну, бо суперечки надто сильно складаються на сварки. Якщо ти та міс Беннет відкладете свою суперечку і дочекаєтеся, доки я вийду з кімнати, то буду дуже вам вдячний. Після цього ви вільні говорити про мене все, що вам заманеться». «Те, чого прохаєте ви, відповіла Елізабет, зовсім не буде якоюсь пожертвою з мого боку, а містер Дарсі нехай краще закінчить свого листа». Містер Дарсі прислухався до її поради і нарешті закінчив листа. Завершивши цю справу, він звернувся до міс Бінглі та Елізабет, аби вони потішили його музикою. Міс Бінглі з готовністю рушила до фортепіано. Її вічливо попрохали дати Елізабет зіграти першою, та вона так само вічливо, але рішуче проігнорувала це прохання і взілася таки за інструмент сама. Доки місіс Герс співала дуетом разом зі своєю сестрою, Елізабет, гуртаючи пісенники, що лежала на фортепіано, не могла не бачити, що містер Тарсі частенько на неї поглядав, і тому плуталася в здогадках, як це вона могла стати об'єктом захоплення з боку такої поважної особи. Та ще дивнішим було б, якби він поглядав на неї саме тому, що вона йому не подобалася. Зрештою, їй не лишилося нічого іншого, як припустити, що було в ній неправильного та гідного осаду, у відповідності з його уявленнями, і ще більше, ніж у будь-якому з інших присутніх». Це припущення аж ніяк не збентежило її. Надто мало вона симпатизувала йому, щоб її турбувала наявність у нього симпатії до неї. Виконавши декілька італійських пісень, міс Бінглі вирішила змінити настрій і заграла жваву шотландську мелодію. Містер Дарсі відразу ж підсунувся до Елізабет і запропонував. «А чи не маєте ви, міс Бенет, сильного бажання скористатися такою можливістю і потанцювати Ріл?» Вона посміхнулася, але нічого не сказала у відповідь. Те, що здивована її мовчанкою, він повторив своє запитання. «О, я почула вас дуже добре», – відповіла Елізабет, але не могла відразу придумати, що сказати у відповідь. «Знаю, ви хотіли, щоб я сказала так, і тоді б ви отримали задоволення, зневажаючи мій поганий смак. Але я теж отримую задоволення, коли руйную подібні підступні задуми і позбавляю людину можливості повтішатися зневагою. Тому моя відповідь була такою – я взагалі не хочу танцювати ріл. Тепер можете мене зневажати, якщо маєте таке бажання». «Та не маю я такого бажання!» Еліза очікувала, що він образиться, і тому була вкрай здивована його галантністю. Взагалі, то її манером була притамана суміш грайливості та доброзичливістю, і тому важко було уявити, що хтось може на неї образитися. До того ж, ніяка жінка ніколи не зачаровувала Дарсі так сильно, як вона. Він дійсно вважав, що якби не низьке походження родичів Елізабет, то небезпека одруження з нею могла стати цілком реальною. Міс Бінглі помітила… А скоріше запідозрила достатньо, щоб відчути ревнощі, тому її бажання позбутись Елізабет лише посилювало її велику турботу про одужання Любою подруги Джейн. Вона часто намагалася викликати ударці неприїзд до їхньої гості, розмовляючи про їхній уявний шлюб та плануючи їхнє подальше щасливе життя. «Сподіваюся», – сказала вона йому наступного дня під час прогулянки серед чагарникових насаджень, «коли ця вікопомна подія відбудеться, то ви не забудете натякнути вашій тещі, що краще її тримати яка за зубами. Якщо вам вдасться, вилікуйте молодших сестер від згубної звички бігати за офіцерами. А ще, якщо мені дозволено торкатися такої делікатної теми, спробуйте усунути одну маленьку ваду вашої дами, а саме ту рису її характеру, яка межує з марнославством і нахабством». Ви більше нічого не бажаєте додати до ваших рецептів мого сімейного щастя? Звісно ж, бажаю. Потурбуйтеся, щоб портрети дядечка та тітенки Філіпс неодмінно причепили в картинні галереї в Пемберлі. Треба розташувати їх поруч із портретом вашого двоюрідного діда, який був суддею. Як вам відомо, вони представники однієї професії, тільки от працювали чомусь у різних її галусях. Щодо портрета Елізабет – то, мабуть, доведеться вам обійтися без нього, бо хіба ж знайдеться той художник, котрий спроможеться передати чарівливість отих прекрасних очей? Відтворити їхній вираз і справді буде нелегко, але ж можна досить точно скопіювати їхній колір та форму, а також вії, вони такі бастоганно гарні. Раптом їм зустрілися місіс Герст і сама Елізабет, котрі прогулювались іншою стежиною. «А я й не знала, що ви збираєтесь на прогулянку», – сказала, знітившись міс Бінгі, бо не була впевненою, почули їхню розмову чи ні. «Та ви ж нас просто обдурили, відповіла місіс Герст. «Самі втекли і не сказали нам, що йдете гуляти». І з цими словами вона взяла містера Дарсі під вільну руку, надавши таким чином Елізабет можливість йти далі самій. Ширина стежки була якраз достатньою для трьох. Містер Дарсі, відчувши, що вона вчинила негарно, тут же сказав, «Ця стежина недостатньо широка для нашої компанії. Давайте краще вийдемо на алею». Та Елізабет не мала ніякого бажання залишатися з ними, тому засміялась і відповіла. «Що ви, не треба. У вас така чудова компанія. Разом ви виглядаєте ще краще. Поява четвертої людини лише зіпсує красу цього видовища». Всього найкращого. І вона весело подалася геть. А потім, прогулюючись туди-сюди, раділа з того, що через день-два зможе повернутися додому. Джейн уже настільки одужала, що збиралася того вечора вийти на годину-другу зі своєї кімнати. Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ одинадцятий. Коли дами вийшли після обіду за столом, Елізабет побігла до своєї сестри. Змусила її тепло вдягнутися і привела до вітальні, те її із задоволенням зустріли дві її подруги, наперебій висловлюючи свою радість. Еліза бать ніколи не бачила їх такими доброзичливими, як протягом тієї години, що минула до приходу джентельменів. Співрозмовницями сестри були надзвичайно цікавими. Яку жартівливу історію вони розповідали точно та образно, анекдот з гумором, а над своїми знайомими жартували з веселим ентузіазмом. Але коли до кімнати зайшли чоловіки, Джейн перестала бути головним об'єктом уваги сестер. Міс Пінглі відразу спрямувала свої очі на містера Дарсі. Не встиг він ступити декількох кроків, як вона вже зібралася щось йому сказати. Але той звернувся безпосередньо до міс Беннет, чемно привітався з нею і привітав з одужанням. Містер Герстлек помітно вклонився і пробурмотів щось на кшталт «Я дуже радий». А багатослівність і емоційність містилася саме в привітаннях Бінглі. Почуття радості, симпатії і турботи переповнювали його. Перші півгодини він тільки те й робив, що підкидав у камін дрова – щоб Джейн знову не застудилася від переміни кімнати. Потім вона, виконуючи його побажання, сіла з іншого боку каміна, щоб бути подалі від дверей. Нарешті він умостився біля неї і майже ні з ким, крім неї, не розмовляв. Еліса, підсидячи за шитвом протилежному кутку, споглядала все це з великим задоволенням. Після чаювання містер Герст нагадав своїй невісті про столик для гри в карти. Але надаремне. Якимось чином їй удалося довідатися, що містер Дарсі в карти грати не бажає, і тому навіть відкрите звернення містера Герста до всіх присутніх було відхилене. Керолайн запевнила його, що ніхто грати не збирається, а мовчання, з яким усе товариство зустріло її слова, здавалося підтверджувала їхню правдивість. Оскільки містеру Герсту більше нічого не залишалося робити, то він розлігся на одному з тиванів і захропів. Дарсі взяв книгу. Міс Бінглі зробила те саме, а місіс Герст, здебільшого бавлячись своїми браслетами та каблучками, час від часу приєднувалась до розмови свого брата з міс Беннет. Міс Бінглі, поглинута своєю книгою, встигала все ж таки спостерігати за тим, як містер Теодарці читав свою. Вона безперервно або робила якесь зауваження, або заглядала в його книгу. Однак їй ніяк не вдавалося викликати його на розмову. Він просто відповідав на її запитання і продовжував читати. Нарешті, зовсім знасилившись від спроб зацікавитися власною книжкою, яку вона вибрала лише тому, що це був другий том тієї книги, яку читав він, Міс Бінглі позіхнула, широко розкривши рота і мовила. Як приємно ось так проводити вечір. Тепер я і справді переконалася, що нема заняття приємнішого зачитання. Все набридає дуже швидко. Книга – ніколи. Коли матиму власну домівку, я буду не я, коли не зберу собі пристойну бібліотеку. Їй ніхто не відповів. Тоді вона посіхнула знову, недбало відклала свою книгу вбік і окинула поглядом кімнату, шукаючи хоч якоїсь розваги. Зачувши, як її брат щось сказав міс Беннет про бал, вона різко повернулася до нього і мовила. «До речі, Чарльзе, ти що дійсно плануєш дати танцювальний вечір на Дарфілді?» Може, перш ніж прийняти рішення, ти прислухаєшся до побажань присутніх Я не помилюсь, коли скажу, що для декого з нас цей бал може із задоволення перетворитися на покарання Якщо ти говориш про Дарсі, вигукнує її брат, то він може лягти спати щодо того, як цей бал почнеться Що ж до самого балу, то він уже є справою вирішеною Як тільки Нікулас наготує достатньо харчів, я розійшлю свої запрошення «Бали були б мені набагато більше до вподоби, відповіла вона, «якби їх проводили в інший спосіб. У звичній же процедурі таких зібрань є щось надзвичайно нудне. Не сумніваюся, було б набагато цікавіше, коли б наголос робився на розмовах та спілкуванні, а не на танцях. Дійсно, люба моя Керолайн, так було б набагато цікавіше, але це вже був би не бал, а щось інше». Ні з Бінглі нічого не відповіла. Трохи згодом вона підвелася і пройшлася кімнатою. Вона мала прекрасну статуру та елегантну ходу, але Дарсі, якому все це адресувалося, виявляв цілковиту байдужість і вперто тримався своєї книжки. Зовсім зневірившись, міс Бінгліна насмілилася на ще одну спробу і сказала, звертаючись до Елізабет. Міс Елізопенет, дозвольте порадити вам взяти з мене приклад і пройтися кімнатою». Запевняю вас, така зміна заняття надзвичайно корисною, особливо після довгого сидіння. Еліза здивувалась, але порадою скористалася негайно. Така запопадлива турботливість міс Бінглі досягла таки своєї справжньої мети. Містер Дарсі підвів очі. Він, як і Елізабет, був настільки вражений зміною поведінки міс Бінглі, що ж закрив книжку. Його відразу ж запросили приєднатися до їхнього товариства, Та він відхилив запрошення, зазначивши, що настільки він розуміє, дами, вирішивши пройтися кімнатою, керувалася при цьому двома мотивами. Його ж поява серед них лише зашкодить кожному з цих мотивів. «Що він хотів цим сказати?» – переполошилася міс Бінглі. Їй страх, як хотілося довідатися, що ж містер Дарсі мав на увазі, тому в нас спитала Елізабет, чи зрозуміла та що саме він хотів сказати. «Нічогісінько!» відповіла Еліза, але переконана, що нічого гарного, тож краще нам його не сердити і ні про що не розпитувати. Однак міс Бінглі мабуть дуже вже хотілося розсередити містера Дарсі, тому вона почала вперто вимагати пояснень стосовно тих двох мотивів. «Я дам вам пояснення без ніяких заперечень», – сказав він, як тільки вона дала йому можливість розкрити рота. «Ви обрали такий спосіб проведення вечора?» або тому, що довіряючи одна одній, хочете обговорити якісь жіночі таємниці, або тому, що вирішили продемонструвати свої гарні статури, які при ходьбі виглядають іще кращими. Якщо правдивим є перше, то я вам зовсім не потрібен. Якщо друге, то мені краще милуватися вами, сидячи біля каміна». «Який жах!» – скрикнула міс Бінглі. «Ніколи не чула нічого більш відразливого. Як ми покараємо його за таке нахабство?» «Немає нічого простішого, якщо ви дійсно збираєтеся це зробити», – сказала Елізабет. «Усі ми можемо набридати одне одному і одне одного карати. Дражніть його, не над ним. Ви близькі друзі, тому вам краще знати, як це робиться». «Але я не знаю, як це робиться. Слово честі. І те, що ми близькі друзі, ще не означає, що я вмію це робити. Як можна дражнити спокійну і розсудливу людину?» «Ні, мені здається, що тут він просто нас проігнорує». «Що ж до насмішок, то насміхаючись безслушно на те приводу, ми виглядатимемо просто дурепами. Містер Дарсі тільки зрадіє цьому». «Ага, виходить, над містером Дарсі взагалі не можна насміхатися», – скрикнула Елізабет. «Який рідкісний привілей! Сподіваюся, що він так і залишиться рідкісним, бо я б не хотіла мати багато таких знайомих, тому що дуже люблю посміятися». Міс Бінглі, сказав він, мене явно перехвалила Найрозважливіших та найдостойніших чоловіків Ні найрозважливіші та найдостойніші їхні вчинки Може перетворити на посміховисько людина, який хліба не даває, тільки дає посміятися Такі люди дійсно є, відповіла Елізабет Але маю надію, що я до них не належу Сподіваюся також, що ніколи не висміюватиму розумне і добре Дурощі та нісенітниці, примхи та непослідовність дійсно потішають мене, тут ніде правда діти, і я сміюся над ними за всякої нагоди. Але, гадаю, ці вади вам не притаманні. Вони притаманні кожному, просто я все життя намагаюся уникати тих вад, які часто дають вагомі підстави для насмішок. Наприклад, марнославство і гордовитість? Так, марнославство – це дійсно вада. Але гордовитість? Розумна людина завжди зможе тримати її під пильним контролем. Різабет отвернулася, ховаючи посмішку. «Гадаю, ви вже закінчили своє дослідження містера Дарсі?» – запитала міс Бінглі. «Якого ж висновку дійшли?» «Я прийшла до переконання, що містер Дарсі – особистість абсолютно бездогана. стається він і сам цього не приховує». Нічого подібного, заперечив Дарсі, я зовсім не претендую на бездоганість. маю достатньо багато недоліків, але сподіваюся, що жоден із них не має відношення до моїх розумових здібностей. Однак за свій характер я ручатися не можу. Може, він не дуже піддатливий, не знаю. Не досить піддатливий, аби всім подобатись. Я не здатен так просто забувати дурощі та пороки інших, тим більше образи, яких вони мені завдали. Я не поспішаю відгукнутися на першу спробу натиснути на мої почуття. Мабуть, мій характер можна схарактеризувати як вразливий. Якщо хтось втрачає мою повагу, то він втрачає її назавжди. Це і справді недолік, скрикнула Елізабет. Безжальна, непримирена уразливість дійсно є хибою вдачі. Що ж, ви дуже вдало обрали вашу ваду. Нічого смішного я в ній не бачу. Можете мене не боятися. Мені здається, що будь-яка особистість має схильність до певної хиби, якоїсь природженої вади, котру не можуть подолати навіть доброго освіта і виховання. «І ваша вада – це схильність ставитися до всіх людей із призирством?» «А ваша – відповів посміхаючись Дарсі – це схильність опиратись у своєму небажанні правильно цих людей розуміти?» «Давайте трохи помузикуємо», – вигукнула міс Бінглі, втомившись від розмови, в якій їй не судилося взяти участі. «Луїзо, ти не проти, якщо я розбужу містера Герста?» Її сестра ані трохи не заперечувала, тож незабаром відкрили фортепіано. А Дарсі, трохи поміркувавши, вирішив, що так, мабуть, буде краще, бо в його свідомість закралася неприємна підозра. А чи не забагато уваги він приділяє Елізабет? Гордість і упередження. Джейн Остен. Розділ 12. За домовленістю між сестрами наступного ранку Елізабет написала своїй матері і попрохала, що протягом дня прислали карету. Але для місіс Беннет, яка розраховувала, що її дочки залишиться в Недерфілді до наступного вівторка, коли минув би якраз тиждень від того, як Джен поїхала туди, це прохання не принесло великої радості. Тому її відповідь не була сприятливою. Принаймні для Джейн, бо їй кортіло скоріше потрапити додому. Місіс Беннет сповістила їх, що ніяк не зможе прислати їм карету аж до вівторка. А в посткриптумі додала, що коли містер Бінглі та його сестра благатимуть їх залишитися ще на деякий час, то вона прекрасно зможе без них обійтись. Але Елізабет була рішуче налаштована проти того, щоб залишатися. Не надто вона сподівалася також, що їх про це благатимуть. Навпаки, вона побоювалася, що їхнє подальше перебування буде видаватися дещо нав'язливим. І тому наполегливо попрохала Джейн, аби та негайно позичила в місбінглі карету. Нарешті сестри дійшли згоди, що вони у відповідності зі своїм початковим задумом заявлять про свій намір покинути Недерфілд того ж ранку, а також попросять надати їм карету. Їхнє повідомлення викликало велике занепокоєння. Було висловлено багато побажань, або вони залишилися принаймні до наступного дня, щоб дати змогу Джейн зміцнити. Тож до наступного дня їхній від'їзд і було відкладено. Міс Бінглі відразу ж пожалкувала, що запропонувала сестрам залишитися, бо її ревнощі та антипатія до однієї сестри набагато перевищували її симпатію до другої. Хазяїн дому з непідробним жалем вислухав новину про їхній від'їзд і неодноразово намагався переконати міс Беннет у небезпечності такої поїздки, бо вона ще недостатньо одужала. Але Джейн, відчуваючи, що чинить правильно, була невблаганною. Дарсі сприйняв це повідомлення із задоволенням, бо Елізабет залишалася в Недерфілді надто довго. Вона вабила його сильніше, ніж йому хотілося. До того ж, Міс Бінглі поводилася з нею нечемно, а до нього прискіпувалася частіше, ніж зазвичай. Тому він мудро вирішив виявити підвищену обачливість, аби ніяким чином не висловити жодного натяку на свої справжні почуття, не виявити нічого такого, що могло б породити в неї надію на його прихильність. Він розумів, що коли така надія і виникла, то останній день перебування мав велике значення, від його поведінки залежатиме, житиметься надія чи помре. Твердий у власній рішучості, він протягом усієї суботи не обмовився за Елізабет і десятком слів, і, незважаючи на те, що одного разу вони залишились у двох протягом півгодини, він сумлінно тримався своєї книжки, а на неї навіть не поглянув. У неділю після вранішньої служби розставання таке бажане майже для всіх нарешті відбулося. Міс Бінглі відразу стала напрочутчемною до Елізабет, а її симпатія до Джейн різко зросла. Коли ж вони від'їздили, після того, як Джейн отримала запевнення, що її радо бачитимуть мутєк у Лонгберні, так і в Недерфілді, і після палких обіймів, то міс Бінглі навіть обмінялася з Елізабет рукостисканням і остання поїхала, перебуваючи, мабуть, у найкращому настрої з усіх тих, хто брав участь у церемонії розставання. Мати ж зустріла їх не надто привітно. Місіс Беннет здивувалася їхньому приїздові, вважаючи, що не варто було завдавати собі і хазяям стільки клопоту і висловлюючи побоювання, якби Джейн знову не застудилася. Але їхній бачко, незважаючи на лаконічність висловів задоволення з приводу їхнього приїзду, був дійсно радий їх бачити, бо добре знав, яке важливе місце займають вони у родинному колі. За відсутності Елізабет та Джейн, вечірні сімейні розмови стали далеко не такими цікавими і майже втратили свій сенс. Сестри застали мері заглибленою, як і зазвичай, у заняття музикою та у вивчення людської природи І мали нагоду поцінувати її нові виписки та вислухати деякі з її нових сентенцій стосовно падіння моральності Кетрін та Літія повідомили їм новини дещо іншого катунку. Багато подій і розмов сталося у полку з минулої середи Декілька офіцерів нещодавно обідали з їхнім дядечком Якогось солдата відшмагали для покарання А полковник Форстер, згідно з чутками, збирався одружитись Гордість і упередження Джейн Остен Розділ тринадцятий «Сподіваюся, моя Люба, – сказав містер Беннет своїй дружині наступного ранку за сніданком, що на сьогодні не наказала приготувати добрячий обід, бо я маю підстави очікувати поповнення до нашої родиної компанії. Що ти хочеш з цим сказати, Любий? Щось я не чула, аби хтось збирався прийти, хіба що випадково зайде Шарлота Лукас. Сподіваюся, мої обіди смакують їй добре, – не думаю, що вдома і часто випадають такі добрі обіди. Людина, про яку я говорю – джентльмен, І до того ж – приїжджай. Очі місіс Беннет заіскрилися. Джентльмен та ще й не з наших країв. Це точно містер Бінглі. Ну і цяця ця ж ти, Джейн, могла б мене хоч якось попередити хитрухо. Що ж я буду надзвичайно рада побачитися із містером Бінглі. Але ж… О, Господи, сьогодні ми не зможемо розжитись аніж маточком риби. Така невдача. «Лідії, серденько, смитни дзвоника, я мушу дати розпорядження економці». «Це буде не містер Бінглі», – сказав її чоловік, а особа, котру я жодного разу не бачив за все своє життя. Всі неймовірно здивувались. А містер Беннет отримав чималу втігу, коли його дружина і дочки враз накинулися на нього і хором почали розпитувати, що і як. Повтішавшись який час із їхньої допитливості, він нарешті дав пояснення. «Приблизно місяць тому я отримав листа». І приблизно два тижні тому дав на нього відповідь, бо визнав цю справу досить делікатною і вартою невідкладної уваги. Це лист від мого двоюрідного брата, містера Колінца, котрий у разі моєї смерті може всіх вас витурити з цього будинку, як тільки йому цього заманеться. «Благаю, любий, не треба!» – скрикнула його дружина. «Я не можу чути про це без тремтіння. Будь ласка, не кажи нічого про цю ненависну людину. Немає нічого гіршого, коли твій маєток успадковують не твої діти, а хтось інший». Знаю, якби я була на твоєму місці, вже давно спробувала б щось придумати і знайти вихід із цієї неприємної ситуації. Джейн та Елізабет намагалися пояснити їй сутність майоратного спадкування, але надаремне. Вони й раніше намагалися це зробити, та не могли достукатися до здорового глузду місіс Беннет. Тож вона вперто продовжувала несамовито ремствувати з приводу такого порядку спадкування, який дозволяє відібрати майноку родини, дає аж п'ятий родочок на користь якогось нікому не потрібного нікчеми. Така обставина дійсно є дуже несправедливою, мовив містер Беннет, і нічого не зможе загладити провину містера Колінза, котра полягає в тому, що він успадкував Лонгбер. Але якщо ви послухаєте цього листа, то, може, його стиль хоч трохи пом'якшить вашу суворість. Ні, я певна, що цього не станеться. І я вважаю, що з його боку було величезним нахабством та ще й лицемірством писати тобі взагалі. Терпіти не можу таких фальшивих благодійників. Краще б уже продовжував сваритися з вами, як це робив до нього його батько. А що, здається, він і дійсно мав якісь синівські докори сумління з цього приводу. Ось побачите. Гансфорд, що біля Вестерхема. Кент. 15 жовтня. Шановний Допродію. Суперечка між вами та моїм шановним покійним батьком завжди була для мене приводом для великого занепокоєння. Відтоді, як я мав нещастя втратити свого батька, я часто б бажав усунути непорозуміння, та певний час мене стримували сумніви. Я боявся, що добрі стосунки з тими людьми, з якими він завжди мав задоволення сваритися, були б наругу над пам'яттю про нього. Ось це місце Місіс Беннет. Однак тепер моя думка з цього приводу є цілком визначеною, бо отримавши висвячення в Істері, я мав щастя бути призначеним на посаду її с новельможністю леді Катрін Дебрух, вдовою сера Де Дебруга. Саме завдяки її щедрості та доброчинності я отримав важливу посаду перефіального священника в її парафії, де я тепер ревно і покірливо, із вдячністю, повагою ставитимуся до її світлості і буду завжди готова виконувати обряди та урочисті церемонії, ведені англіканською церквою. Більше того, як духовна особа я вважаю своїм обов'язком сприяти встановленню благословенного миру в усіх сім'ях, котрими мені доведеться опікуватись». Я тішу себе думкою, що ця моя щиросерда спроба примирення є гідною всяких похвал, і що та обставина, згідно з якою я маю спадкувати маєток Лонгберн, буде з вашого боку доброзичливо проігнорована і не змусить вас відкинути пропоновану мною оливкову гілку миру. Мене не може не турбувати той факт, що для ваших дочок я є наче усобленням лиха. Тому благаю вас дозволити мені попросити вибачення і завірити вас у свої готовності до всіляких компенсацій зі свого боку. Але про це ми поговоримо згодом. Якщо ви не заперечуєте проти того, щоб прийняти мене у вашій домівці, то я охоче зроблю вам і вашій родині візит у понеділок, 18 листопада о 4-й годині. Дозвольте мені скористатися вашою гостиністю до наступної суботи. Особисто для мене це не виклаче якихось незручностей, оскільки леді Кетрін зовсім не заперечує проти того, щоб я час від часу міг у недільний день піти у своїх справах, за умови, якщо до ведення служби залучається якийсь інший священник. І щирими побажаннями добра вашій дружині та вашим донькам, ваш шановний добродію, незмінний доброзичливець і друг Вільям Колінс. Значить, о четвертій годині ми будемо очікувати на появу цього посланця миру, мовий містер Беннетт, складаючи листа. Як на мене, то він видається надзвичайно сумлінним та вічливим молодиком. Не сумніваюся, що він стане дуже корисним знайомим. Особливо, коли Леді Кетрін виявлятиме до нього прихильність, даючи йому змогу приходити до нас у гості. Однак мене зацікавило його висловлювання стосовно дівчат. І якщо йому вже так хочеться компенсувати їм збитки, то я не та людина, яка буде його розохочувати». Важко здогадатися, сказала Джейн, у який спосіб він збирається зробити нам відшкодування, котра вважає своїм обов'язком, але таке бажання безперечно робить йому честь. Елізабет була вражена переважно його незвичайною поштивістю на адресу Ладі Кетрін і добросердим наміром хрестити, одружувати і відправляти похорон своїх парафіян будь-коли і будь-де. Це, напевно, якийсь дивак, я так гадаю, сказала вона. Не можу зрозуміти, що він за людина. В його стилі чимало пишномовності. А що він хотів сказати своїми вибаченнями за те, що є прямим спадкоємцем? Можна подумати, він би відмовився від цього права, якби міг. Тату, його можна назвати розважливою людиною? Ні, моя Люба, думаю, що ні. Я сильно сподіваюся, що виявиться якраз навпаки. Його лист – це суміш роболіпства і пихи, і це дає підстави сподіватися на краще. Мені дуже кортить його побачити. З точки зору композиції, зазначила Мері, його лист не видається якимось недолугим. Може, думка про оливкову гілку і не є дуже оригінальною, зате подано їй дуже вдало. Для Кетрін та Лідії ні лист, ні його автор, ніякого інтересу не являли. Це сталося б хіба що тоді, коли він з'явився перед ними в яскраво-червоному мундирі, бо вже декілька тижнів усі їхні розваги були пов'язані з людьми в одісі лише такого кольору. Що ж до їхньої матері, то лист містера Колінза майже розвіяв усю її антипатію до нього. І вона готувалася зустріти родича з таким внутрішнім спокоєм, що чоловік та її дочки аж диву давалися. Містер Колінз пунктуально дотримався зазначеного ним часу і та темно зустрінутий усією сім'єю. Містер Беннетт говорив мало. Зате дами перебували в досить говірливому настрої, та й схоже, що містеру Колінзу теж не потрібно було заохочення, бо він явно і сам не збирався мовчати. Це був високий 25-літній молодик кремесно-незграбної статури. Вигляд у нього був похмуро-серйозний і статечний, а манери дуже формальними. Не встиг він усістися, як уже відпустив місіс Беннет комплімент із приводу її чудових дівчат, сказавши, що раніше чув багато про їхню вроду, але тепер пересвідчився, що правда далеко випередила чутку. Потім зазначив про відсутність у нього сумнівів стосовно їхнього подальшого щасливого майбуття в сімейному житті. Декому з присутніх така галантність не зовсім сподобалася, але місіс Беннет, для якої годилися будь-які компліменти, з готовністю підхопила. «О, ви такі люб'язні, добродію! Всім своїм серцем я бажаю, щоб так воно й було, бо інакше їх чекатиме нужденне життя. Світ влаштований так несправедливо. Я так розумію, що ви натякаєте на успадкування цього маєтку?» «Ох, добродію, саме на це я й натякаю!» Погодьтеся, що для моїх дівчат ця обставина є дуже болісною і печальною. Не думайте, що маю якісь претензії особисто до вас, бо в цьому світі все залежить від волі випадку. Хіба ж можна довідатися заздалегідь, кому саме дістанеться маєтність, якщо вона вже має бути успадкованою? Я добре свідомий тих великих